Перша книга Самуїла Розділ 15 Одного разу Самуїл сказав до Саула Господь послав був мене помазати тебе царем над його народом Ізраїлем Тож слухай і тепер Господнього голосу так каже Господь Сил. Я зважився покарати те, що Амалек зробив Ізраїлові, ставши йому на дорозі, коли він йшов із Єгипту. Іди ж і удар на Амалека, та видай на цілковиту загладу його і усе, що в нього. Не щади нічого, вигублюй чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець, верблюдів і ослів. І скликав Саул народ і перелічив його в Теламі. Двісті тисяч піхоти і десять тисяч мужів юди. І двигнувся Саул під місто Амалика і зробив засідку в долині. Саул сказав Кенієм, «Ідіть, відділіться і вийдіть з поміж Амеликитян» щоб я не вигубив вас разом із ними, бо ви були прихильні до всіх синів Ізраїля, коли вони йшли з Єгипту. І відділилися Кенії від Амеликитян. Саул побив, Амеликитян відхивіли аж до Геншуру, що на межі з Єгиптом. І взяв живим Амеликитянського царя Агага. Народ же весь вигубив цілковито. Вистинувши його мечем. Однак Саул з народом помилували Агага і що найкраще зовець, волів, годованої худоби і ягнят, і все, що було вартісне, не хотіли видати на загладу, тільки що було маловартне і безцінне, те вони винищили. І надійшло до Самуїла таке слово Господнє. Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і моїх велін не сповнив. Гірко було чути Самуїлові, і він усю ніч благав Господа. Коли ж Самуїл встав рано вранці і пішов назустріч Саулові, його сповістили, кажучи, Саул пішов у Кармель, і, спорудивши собі там подібний пам'ятник. Та, повернувшися звідти, двигнувся далі і прибув у Гілгал. І пішов Самуїл до Саула. Саул сказав до нього: Благослови тебе Господь! Я виконав наказ Господній. А Самуїл спитав, А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить, та мукання товару, що я чую? Саул відповів, «Їх пригнали від Амеликетян, бо народ пощадив найкращих овець і худобу, щоб принести в жертву Господові Богові Твоєму, а що зосталось, ми вигубили як прокляте. Тоді Самуїл каже до Саула, «Годі, дай мені об'явити тобі те, що Господь відкрив мені цієї ночі». Саул сказав, «Говори». Самуїл же каже, «Чи ж не правда, що хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти є головою над колінами Ізраїля, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем? Господь послав тебе в похід і повелів, «Іди, винищи тих грішників, отих амеликитян, і воюй проти них» аж поки їх цілком не знищиш. Чому ж ти не послухав Господнього голосу і кинувся на здобич, і зробив зло в очах Господніх?» Саул відповів. «Я послухав Господнього голосу і двигнувся у похід, в який Господь мене був вислав, і привів амеликитянського царя Агага та винищив амеликитян». Народ же взяв із здобичі овець і худобу все, що було найкраще, хоча б воно і мало б бути знищене, як прокляте, взяв для того, щоб принести його в жертву Господові, Богові твоєму, в Гілгалі. Самуїл промовив Хіба ж Господові всепалення і жертви, так само до вподоби, як послух Господньому слову. Та ж послух ліпший від жертви, слухнянність від баранячого жиру. Бунт – це гріх чарівництва, сваволя – це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє Слово, він тебе відкинув від царства. Тоді Саул сказав до Самуїла. Згрішив я переступивши Господній наказ і Твої слова. Але я був злякався народу і уволив Його волю. Тепер же прости, прошу, гріх мій, і повернися за мною. Я поклонюсь Господові». Та Самуїл відповів Саулові. «Я не повернусь з тобою, бо ти відкинув Господнє слово, а Господь тебе відкинув, щоб ти не був царем над Ізраїлем». І коли Самуїл обернувся, щоб йти, Саул ухопив поло його одежі, вона ж відірвалась. Самуїл сказав до нього: Господь відірвав сьогодні від тебе царювання над Ізраїлем і дав його другому, кращому від тебе. Та все ж таки, слава Ізраїля, неправди не говорить і не змінюється, бо він, Господь, не чоловік щоб змінюватись. І відповів той, «Я згрішив, та ти вшануй мене, благаю, перед старшими мого народу і перед Ізраїлем, і повернись зо мною, щоб я поклонився Господові, Богові твоєму». І Самуїл повернувся разом з Саулом, і Саул поклонився Господові. Потім Самоїл сказав, «Приведіть до мене Агага, амаликитянського царя». Увесь радий Агаг підійшов до нього і каже, «Вона таки минула, ота гіркота смерті». А Самоїл сказав, «Як твій меч позбавляв жінок їхніх дітей, так між жінками твоя мати буде позбавлена дитини». І розтяв Агага на шматки перед Господом у Гілгалі. Звідти подався Самуїл у Раму, а Саул пішов до свого дому в Євеа Саула. Самуїл не бачився вже більше з Саулом аж по день своєї смерті. Він уболівав над Саулом, бо Господь жалкував, що зробив його царем над Ізраїлем.